Vkommen to Radio Mute Det redaktor Karen Werner En we have special guests today who will take it over right now. Yes, vi skal snakke nork danandningen har. Vi er subsen stories for de som hu skatte bakigen så existerte vi uh, ganske så uh, så vibrant mell 2012 og 2018, et dialogbasert kunstprosjekt, Substance Stories, og vi er samlet her i dag for å se litt tilbake igjen på vad vi gjorde den gang, eh, hva vi eh, tenker om det vi gjorde i dag, og hvordan det eventuelt ville sett ut hvis vi skulle gjennomtatt projektet i dag. Og vi har gitt programmet på den FN-bølgen, en ikke fullt så byråkratisk evaluering av ett ikke fullt så instrumentalisert flerkulturelt initiativ. Mitt navn er Gitte Setre. Jeg er Kjærnes Amin. Jeg heter Katrine Meisfjord. Og jeg heter Solveig Stoutland. Ja, så vi skal da i løpet av den neste timen sammen se om vi klarer å lage en dialog og hente frem litt eh, minner fra arkivet. Eh, så Katrina skal vi begynne med den dagen vi møtte hverandre i kjøkkenet på Sesunnsgat 55 atleefellesskapet der eh, en eh, en dag eh, jeg husker ikke hvor tid på året det var men eh, vi hadde i hvert fall atleer begge to på treietasje. Ja, jeg tror det var en julefest, og vi hade satt opp langbord inne på et av et lyene. Jeg treffet deg for første gang, men jeg hade lagt merke til deg i Bergen. Vi kom i snakk, vi satt rett om for hverandre, og begynte å snakke om dette deltakerbaserte kunstprosjektet. Der vi hadde en felles interesse. Det var helt fantastisk å møte dig. Jeg hade følt meg ganske alene på feltet i flere år. Jeg begynte allerede på masternivå å uh, ut og snakke med folk og inkludere folk i mine kunstneriske processer. Så um, du hadde nettopp tatt en kuratorutdanning, og vi begynte ganske kjapt å planlegge prosjekter sammen. Ja, det, det stemmer. Og da husker jeg dine nabolagsprosjekter i Sandviken. Du fortalte om det. Og jeg kom da fra, som du sier, kuratostudiet, og der hadde jeg gjort et projekt som het Luftskipet. Som handlet om eh, å lage prosjekter i Sund, Fjell og Øygaard Og jeg var veldig opptatt av å prøve å engasjere eh, lokal demokrati der ute for å liksom få en form for... Eh, jeg ja, har også deltakerbasert lokaldemokratisk engasjement rundt ved hvordan disse kommunene skulle utvikle sig i fremtiden. Så mitt, mitt initiativ var veldig knyttet opp til det her demokratiske aspektet, eh, og ja, så lokaldemokrati. Men det gikk jo av dundrendes eh, feil. Det var jo utrolig vanskelig å få til. Så jeg flyktet inn til byen da. Ja. Nei, det husker jeg absolutt. Du prøvde å få folk i dialog der ute om lokale problemstillinger. Det jeg gjorde i mitt nabolag og i min vennekrets, det var å skape noen arenaer der vi kunne komme sammen på tvers av kulturell tilhørighet i et nabolag, altså at mennesker som ikke naturlig ville møte hverandre og snakke, at de kom sammen hjemme hos hverandre. Og du inviterte meg til et av disse, disse nabolag-prosjektene. Vi jobbet jo sammen, um, men um, jeg har sluttet etter en stund, men jeg holdt kontakt fordi at for meg det har vært veldig viktig som har flyttat till Norge och her studert her jeg har ikke fælles venner er ikke familier så det var kjempeviktig for meg å ha et nettverk og det var jo en inpass i der noe skje nettverka for meg og da jeg kom til den abulak prosjektet så så så jeg der mulighet for at the um, flora in mandra kibina kan se, sikkert uh, ville han 90 av det at de blir, de blir mer synlige. Så jeg hadde to klare eh, tanker, at mer synliggjøring av disse innvandrerkvinnere. Og så har jeg vært helt til siden, jeg har vært av kvinnesaker. Så det hadde vært en fantastisk mulighet for meg å være med på videre på dette projektet. Ja, da husker jeg at du også hadde et inkluderingsprosjekt ute i Åsane, og at vi i Subsistories samarbeidet med dere om, ja, det begynte i hvert fall å bli øh, vår tre eller fjerde projekt. Kan du fortelle litt om det? Ja, det var jo øh, i Åsane, de kalte den for Åsane-dagen, og då var det markering av kvinnes, norske kvinnes stemmerets jubilea, ehm um, och för mig var det liksom jag kallte jag huskar att vi kallte i invandrarkvinnor för invandrarkvinnor eller andra generationskvinnor men vi kallte dem for andre generations norska kvinnor för de hänger lite efter och och var det på en måte markering av norska kvinnors ästemerätt civiliö med fokus på eh, invandrarkvinnors rättigheter det var også i forbindelse med FN-uken, var ikke det det? Jo. Ja. Ja, vi gjorde tre prosjekter for de tre år på rad, eh, der ute i Åsane, og så var det to i byparken, en på musikkpaviljongen, og en i et lavvortelt utenfor eh, tidligere kunstindustrimuseet, permanenten. Ja. Det var i denne perioden vi eh, fokuserte på folks historia, så det var 2, tre eller fire historiefortellere i hvert arrangement. Og vi prøvde å få så brett spekter av historier som mulig. Vi, vi la ikke vekt på en sånn sørgelig flyktninghistorie, men vi eh, la vekt på historier der kvinner har vært med engasjerte politiske eh, bevegelser. Og også selvfølgelig innvandrernes mm. egen fortelling om hvordan det er å ja, bo i Norge. Jeg synes vi hadde jo den, i Åsane dagen et tema hva var det på en måte viktigste vennepunkt i livet ditt. Ah, yeah. so, så var det veldig mange som, det var ju en som fortalte om å komme i den jobb som hun har relevant utdanning for- vad de vandre punkte för live hennes. Eh och så var det en som jag huskar i du en som fortällde om att ta de meru. Live handlar om att ta de meru. Inte bara eh, löp eller är det där en i handel till en andra handel. Så det var ju på en mode vi har ju snackat då det var ju någon sån soul chi historia vi skulle fortælle hur den invandrarkvinnan hade lyckat i Norge men det var mer sån thing som berours us os alle. Vi alle har jo vennepunkt i livet Oansett om vi er innvandrerkvinner eller, eller Eller hva det måtte ja. Eller utvandrerkvinner Ja, det også For eksempel Og så hadde vi jo en um, Forestilling på festplassen uh, Da var det den dagen vi merket Den FN-dag for uh, Avskaffelse av Vål mot kvinner Ja og så tog vi utgangspunkt i antal rapporterte voldtekter i Bergen fra 1. januar 2014 tror jeg det var til mai det samme året, den dagen vi gjennomførte denne performansen og det var sånn som jeg minnes at det var 54 eller 56 eh, tilfeller som var rapporterte året så det samme antal stod plassert på festplassen, og alle hadde på seg et gult tekstil for at man skulle se hvem som tilhørte denne markeringen. Og så stod vi stille i 20 minutter, mens John, som Katrinesen man som har spilt kontrabass, jeg skal komme tilbake til den når vi skal snakke om metodikk senere, men han hadde en en robot hvor han leste opp statistikker rundt omkring i hele verden så, så det, var, det var en performativ gestus i det offentlige rum. og det var vel kanske på den tiden at du Solveig begynte å bli oppmerksom på hva vi gjorde, for du kommer jo fra teaterverden og tog en master i Oslo på kunstig og offentlig rom ja ja det var på den tiden, og uh, da gikk jeg egentlig fra å ha gjort eh, mye scenekunst utendørs, store, spektakulære forestillinger for på forskjellige steder i Bergen, til å tenke enda mer publikumsinvolvering, altså at, ikke det er at publikum skal stå utenfor og se inn i en verke, altså inn i en forestilling, men at de skal delta Så fra å ha uh, undersøkt uh, ideen om vandreteater hvor publikum vandrer med må være engasjert sitter ikke og hals på en stol i en black box til gå i samarbeid med Substan Stories hvor egentlig uh, publikum spiller hovedrollen Det var en veldig sånn spennende transformasjon for mig å gjøre mm. og uh, vi hadde jo noen kjempeflotte prosjekter som vi initierte på den tiden der. Og vi la jo veldig vekt på at absolutt alle mennesker kan delta i det. Så du trenger ikke noe utdanning eller noe spesiell kunskap Du trenger livserfaring. Så terskelen skulle være veldig lav for å delta. Du, du hadde noen tanker om det, Kjennar? Ja. Som uh, um, det er jo på en måte vi tenker hele tiden vi er veldig fort oss i vi og dem uh, vi går fort i den den retningen og at alt som skjer i andre kultur er jo liksom på. det er kultur folk, våld er ikke noe kultur det er sånn på en måte i offentligheten vi ser ja, våld det de, um, de er jo på en måte en praksis en tradisjon i noen kultur men det er ikke noe kultur det er u-kultur mm. Det er kultur. Kultur er vi stolte av. Mm. Vi kan ikke bli stolte av å bli stolte av mannen, uh, mannen sin. Det er ukultur. Det har vi liksom på en måte hatt veldig fokus på. at Ukultur. Våld i nære relasjoner, det er ukultur. Ja, vi hadde et veldig uh, lavt tørskiltilbud. Jag vet att flera kvinnor i Wander kvinnor har varit lite sån ängstlig. Och vad ska läs snacka om? Vad ska vi göra om? Så jag menar frit fram. Du det du har lust till att fortelle. Det är inte något det är inte nödvändigtvis sexualpornografi vi ska dreva med livet här varit väldigt svårt. Det här det lärne hade så väldigt mycket mera i mediam. Det är inte, det de handlar i sig om. Det handlar om hur kan vi komma samman? Vi har ju alla här i olika historier. We are scared var bare ulikt. Vi er ulike med ulike historie. Ikke bare in vi we ut. Vi er ulike både inside og outside. Men så eh, hvordan la vi til rette for denne lave terskelen? Altså med altså vi har jo ulike måter å gjøre det på, så den har talking stick ja, vi att så började ju vi och läsa oss upp på dialog och blev inspirerade bland annat David Boom som hade noen väl såna flotta til hvordan hur man driver en god dialog då. Och eh, vi hade ju otroligt fina erfarenheter med bare det att sitta i cirkel, och också vi gör här nu vi har fått låna en rund madrass här i studio. Och nu sitter vi i denna cirkeln. Och det gjorde ju vi på så många av dialog våre på den tiden her og det har jeg tatt med meg og har fortsatt på å sitte i cirkel og ha dialog gjerne rundt et bål for den slags skyld fordi at da eh, reflekterer vi over hvor det hele startet når vi satt sammen eh, på kvällen og pratet runt et bål og utvekslet både erfaringer och historier og så utvidet vi til å bruke denne talking-stikken som gjør at alle for lik taletid at ikke de som er veldig glade i å snakke overtar hele konseptet, men at det går faktisk an sant, at etter tre minutter avbrunner du, så gir du ordet til sidekvinnen side din, eller eh, kanske sidemanen, men det er mest vi har hatt med å gjøre i disse årene. Og eh, så introduserte vi da det med at dette ikke skulle være en være voldsom, et voldsomt avbrunn av du, ferdig, det er en talletid. Da vi John inn på kontrabassen, slik at når det var gått tre minutter, så ble han langsomt å spille på den kontrabassen. Da visste vi at nå er det snart over for den personen. nu skal, skal dialogen videre til neste person. Og så videre. Dette utviklet vi i veldig mange forskjellige konsepter, og prøvet ut mye innenfor uh, uh, uh, dialogkunsten, som jeg liker å kalle det for. Kunsten å ha en dialog, som for mig er blitt det viktigste i det er kanskje ikke, det er ikke jeg som skal stå på en scene og fortelle eh, verden, alle mulige smarte ting. Det er kanskje en introduksjon du gjør, eh, et kunstnerisk blick på Atlant, eller annet, eller noe som vekker deg opp. Og så er det eh, om å gjøre og få publikum i dialog. Og det er det som er selve kunstverket. Ja. Og da synes jeg det var veldig viktig å kjempe masse arbeid til å sørge for at de menneskene som komte til disse rommene som vi i senestatte, Gitte at å få sosial, folk fra ulike sosiale grupper til å komme inn i de rommene og det husker jeg, det var jo masse jobb, det var å ta kontakt med folk vi kjente som igjen tok kontakt med sine nätverk. og så var det å høre med de hva er du interessert i å snakke om? ikke sant, du for eksempel den gangen alle de syrene kom til den liksom både performansen og dialogen som er Troubled Water hvor, hvor mange møter vi hadde på forhånd med de for å prøve å få tak i hva som kunne være interessant for de sammen med oss mm. å snakke om jeg kan ikke fortelle den historien, for den er veldig fin det begynte nå er vi jo kommet til 2015 så da har vi gått gjennom flere perioder eh, av testing av ulike metodikker, men vi hadde liksom klart å blitt synlig i Norge med den måten å jobbe på. Sånn at eh, Magdes Kjebøter, eh, som var en kunstner som gikk på Kunstakademi i Bergen på det tidspunktet, hun hadde en sidejobb uppe på gamle lærerhøyskole i forbindelse med den store strømmen av spesielt syriske flyktninger som kom på det tidspunktet eh, til Europa, og da brukte det en lærerhøyskole som et mottak, og hun jobbet der, og så to eh, gutter eh, ned i gangen og fikk en umiddelbar fornemmelse av at disse to var kunstnere. Så hon kalte de inn på, på kontoret, og de med en gang ble veldig nervøse og leverte papirer og, og trodde at det var den type møter de skulle ha, men hun var sånn, nei, hun ville bare at de skulle fortelle, liksom, hva, hva var det de kom fra og hadde de noen forbindelse med, med kunst? Og det visste seg at det, man kan lukte sine, sine venner uansett hvor man er. Eh og da satt hun eh, disse to i forbindelse med, med meg og Franz Jacobi som, som også jobb, jobbet mye på dette tidspunktet med performance, eller det gjør han jo for så vidt enda eh, og så eh, diskuterte vi fram og tilbake hvordan vi kunde kunne jobbe sammen og, og Amre, en av de to guttene eh, skrev da et manus Um, som vi på något sätt genomförte i scenensatte i gallerirummet i, senesatte, i uh, på 3.14 mm. konsthall 3.14 hvor vi på det tidspunktet hadde en sån 3-årig gästekunstner residency. Eh mm. uh, den historien som Amre uh, skriver i det manuset som han kalte for Trouble Water beskriver egentligen hvordan uh, dåse to gutterna møttes Det var egentligen tre där, men han ena var ju konstner men de var Tre, eh, som møtte hverandre over tre forsøk over Middelhavet og de hadde reist sammen da hele veien til Bergen men det han gjør som et veldig viktig grep i det manuset var at han snur om på det så det er en meteorit som er på vei til å lande i Skandinavien. så vi må flykte den samme ruten eh, som de kom og blir da tatt imot Uh, når man kommer over den voldsomme båtturen uh, og skal skrive sig inn og, sånn at publikum blir presset inn i en båtform som er like stor som det var like mange mennesker uh, så det, det ble en veldig sånn, fysisk uh, øvelse for oss på å liksom prøve å tilnærme oss den enorme opplevelsen det hadde hatt og og så snu, det på, snu på det på den måten mm. i manuset så det var veldig fint og det annen veldig fin ting med den historien var jo at de fikk jo et nätverk nettverk eh, i Bergen gjennom denne performanceen masse venner de, eh, de etter hvert fikk en sånn praktikkplass på kunstakademiet i Bergen eh, og de søkte sig inn på akademiet etter hvert og kom in i Oslo begge to, og har gjennomført utdanning eh, der. Så det, det, var, det var veldig, veldig fint. Jeg husker jo også at eh, altså, gallerirommet den kvelden var jo sjåkafullt av eh, folk fra ulike steder i verden. Masse syrere. Og vi hadde en dialog etter at vi alle hadde vært med i performansen, der temaet var eh, «insisting to be». Alltså så sånn, sammen med Amr og han Andres, Isan. isan så hade vi kommit fram till dette tema, alltså insisting to be det du har på något sätt kämpat for din plats, ikväll för för den du är. Och då huskar jag oss att kvestan Jamal Bawan eh, som hade deltagit i projektet en stund introducerade oss så att Ungdommer fra kulturskolen, hennes elever fra kulturskolen, de eldste, begynte å være med på våre eh, prosjekter. Og det var to eller tre av de som startet historiefortellingen eh, den kvelden. Det var ganske magisk. Mm. Så, at denne «insisting to be» kunne bli tatt i så mange ulike retninger, bare i de introduksjonshistoriene vi hadde den kvelden. Ja, det var det sterkt. Du fikk de der enormt hjertekjærende flyktningehistoriene som sammen med en student som lurte på om skulle studere kunsthistorie eller eh, litteraturvitenskap. Eller. Så det var store og små historier sammen, mm. og alle var en del av det å insistere i sin eksistens. Ja, eller, ja det var utrolig fint ja, det var virkelig det og det er jo veldig magisk når man sitter da såpass mange mennesker fra helt forskjellige steder både i sin egen liv og i forhold til hverandre å eh, sitte da i cirkel sirkelen og dele eh, noe i, i fellesskap gjør at man eh, kommer tettere sammen og får en ny forståelse for det eh, hvem jeg er i dette samfunnet og hvem du er og hvordan vi lever i, sammen her så akkurat den ideen om å bringe folk runt en sånn et, et bord bost var, en, var en sirkel da er noe helt spesielt som, vi for å, som jeg i hvert fall prøver å ta vare på i i den uh, kunsten som jeg fortsatt holder på med den dag i dag Jag tänker kanske ska ta ett lite sån metodiskt eh, dyck vi går vidare. Ehm um, alltså projektets titel Soup'sen Stories det, det leder ju eh, oss mot at vi delar enorm eh, matsamen. Vi har alltid suppe Och det er ju ett eh, känt eh, grepp eh, for för att vara samman. Eh og i i konstsammanhang så känner man ju det som som en centralt element i relationell estetik. Um, men det funrer som en plattform for kommunikation og falllleskap og reflekksjon, og det er oppøre de deling eh, som vi ser eh, som jeg snaktdo, og ved faringer og synspunkter melle om de som, som er med. Um, og de der er Ruis sesant som af et uh, rituale. Uh, men når det gjelder disse metodene, inspirert av David Bohm, som, som egentlig var en fysiker og filosof, men han så at det var så mye konkurranse i eh, forskningsfeltet, eh, at det var så veldig mye som gikk tapt eh, i angsten for dela, dele, eh, at man liksom kom kortere av det, enn man hadde potensiale til å klare det. Så han eh, utviklet en bok, og jeg kan bare sånn kort eh, skissere opp de eh, overskriftene der eh, og grunnen til at har lyst til å bruke tid på det, det er fordi at når man lager en sånn dialog eh, så, så kan jo allt skje og da är jo det veldig viktig at man har noen rammer for at man ikke skal bli angrepet eller allt mulig så kan skje i dette åpne rommet så liksom, disse rammene da blir veldig viktige da så det første punktet er jo da respektfull lytting at det, det begynner med å, å, å oppøve her, dette håndtverket å lytte og det kan man jo bli enig eh, om ganske raskt at det er jo ikke noe vi er så god på i vår kultur, vil jeg påstå vi er veldig gode til å snakke men det der å lytte det, det krever eh, øving da Neste punkt, det er fellesskap av undersøkelser. Deltakerne oppfordres til å utforske tema sammen som ett fellesskap av undersøkelse. I stedet for å være opptatt av å vinne en debatt eller overbevise den andre om sitt synspunkt, så handler det bare om å dele. Eh, og da kommer man ganske raskt til neste punkt, og det kaller han for suspenderende dømmekraft. Altså at man blir oppfordret til å og suspendere, det er et rart ord men altså at man skal være bevisst sin egen dømmekraft slik at man er åpen for det at nye perspektiver og innsikter kan oppstå å være klar over sine fordommer og så er det det her med friflyt og tanker at man bare kan snakke spontant og åpent, altså man bare assosierer fritt og man skal ikke bli arrestert på det, for den neste personen skal associere fritt vidare. Man ska ikke kommentere eller forsvare sig. Man, man lager denne flyten. Um, og det som er sentralt her er at man at dette skal pågå over minimum tre timer. så at etter så får man en felles um, forståelse over tid. Og ikke bare tre timer, men dette skal gjentas helst over mange år. Og gjennom dette så får man en form for refleksjon og introspektion. Så, så det er jo helt klart en langsiktig dialogmetodikk, men eh, jeg tenker at i dagens samfunn så må jo dette her egentlig være enda mer eh, nødvendig, hvor man nesten ikke har evnen til å lytte i det hele tatt. Det handler veldig mye om å angripe og avvestere. Så, så kontrabassen til å passe på at tiden fra den jeg tror jeg plinger nå, vær så god <laughs> ja, jeg husker uh, ja, vi, hadde, vi har gjort veldig mange prosjekter og et av de vanskeligste synes jeg var den gangen vi ja, inspirert av Eritreisk Kvinneunion sin invitasjon til norske kvinnesakskvinner på kvinnedagen og få litt mer innblikken i uh, norsk kvinne Kamp, så spurte vi om disse to kvinneforeningene, altså er det treiske engasjerte kvinner sammen med norske engagerte politiske kvinner om de hadde lyst å delta i et litt mer langvarig eh, dialogprosjekt, ikke sant? Vi ville ta David Booms sin metode over en litt lenger periode sammen med de samme menneskene. Og det sa begge de gruppene ja til. Og vi satt då i gang planægging og genonomførring av både erfaringsæling av kvinder som kom fra ulikeke kontinent, hvordan det har jobbet med kvindekap og la opp det ganske lange dialogventt. Uh, det som var vanskelig med det var vel kanskje en slags oppfattelse en liksom ulik kultur i det, og vi var allerede liksom gått inn i dette med dialog det tar tid, det har ikke noe direkte dialogen har ikke noe direkte mål utover det og skulle dele erfaringer uh, Men kanskje noe av den kulturen som vi traff på i planleggingen var jo en slags effektivitet kunskapsöverföring vad är målet med dette så det var Norskvinnans ja, sats för den den kanske en mer sån ja lite mer uthållig eventbaserade ting som hade ett klart mål men kanske den SUS historiens metodiken som vi hade genomfört sammen med Eritreerna ganska många gånger den var mer långsträckt tålmodig ikke så målrättad kanske eh gettar hur ska du Ja, det var dette? en det är såna kulturella clash där. Eh uh, det har vi upplevt flera gånger, men det som vi nå såni attackerant uh, har uh, har sett är ju att dessa svårliga situationer är ofta det er jo at disse er jo ofte de som bär med sig mest frukt över tid. Ja. Så sånn att detta här du du hämtar det, det har jo resultert i at Bergen Kvinnesaksforenings eh, historiske fokus på det norske flyttet seg eh, betraktelig i, i 2024 og førte til at de eh, søkte Bergen kommune om eh, et eh, videreføring av prosjektet mm. og fikk det var flere år og fikk også sparebankens eh, stiftelsen å eh, ve tros det fik pris, men de fikke hvad for støtte der fra. O at der vært så blirt i det her under det nyeheter blirt det som sanitetsföränningen tog initiativ til. S sånn eh, Dettte projektet har eh, blitt til som de faste lødanskaæ hvor man- eh, kan komme og få foredrag og panelsamtaler og gruppesamtaler og litt mat og, så det er liksom ett et fast, trygt åpent rom mm. så det er jo utrolig fint at dette kunstprosjektet eh, kunne inspirere til, eh, til en sånn dreining i kvinnesaksforeningen for det er jo ekstremt viktig at man inkluderer de norske tilflyttende eller ikke, ja et flerkulturelt samfunn for den kampen vi har kjempet har jo en enorm potensiale eh, overføring så det var jo det som var utgangspunktet sant? hvordan var det vi fikk eh, eh, retten til å, å stemme og alle disse tingene så, så det, var, det var et eksempel men det eksempel. var litt gøy når de reflekterte over både de konfliktene som oppstod på den tiden hvor vi brakte disse to foreningene sammen var jo det at de norske var frustrert over at det var så mye snakk det var så utrolig lange samtaler det tog så lang tid å komme frem til et resultat og det oppstod ofte noen konflikter i det rommet der mens i ettertid så hadde de forstått at åja, disse kvinner, deres mål var jo å være sammen det var processen som var viktig det var det å sitte der og prate sammen som de dyrket, og som, og som var deres kultur, men de norske de var mer sånn, ja, jeg har kommet til eh, liksom, eh, en konklusjon på det hele. Sant? Så det var to motsetninger som, som måtte forstå hverandre, og det gjorde de over tid. Og det gjør da at dette har båret store frukter, selv det var faktisk ganske... Eh, mye eh, på noen konflikter til å begynne med det ja det var jo ikke mye konflikter men det var litt, det var litt uenigheter det var jo også fordi det var et langvarig prosjekt så vi hadde ju tid til ha litt konflikter og meningsforskjeller også mm. men jeg husker jo også då, at den eritreiske kvinneforeningen sa at dette er første gang vi har blitt invitert inn i en norsk setting for å diskutere og dela erfaringer ja. og vi har bodd her i 10-15 år det synes jeg var väldigt intressant og også sånn som vi har snakket om eh, før i dag. Dette med eh, at hun, unge kvinnen som var med mange ganger gjennom eh, kulturskolen, Kvestan sin eh, gruppe med unge um, kunstnere, hvordan hun sa at vi å bli spurt och invitert inn på en arena og bli bedt om å dele erfaringer, så opparbeidet hun seg inn. Eh, evne til å tenke og reflektere så hun, synes, hun var så takknemlig for å bli spurt om hva hun mente og at det liksom bygget opp hennes både deltagelse men også tankevirksomhet og utvikling av meninger Jeg ja. ja. tenker at jeg uh, støtter uh, deg helt fullt, fordi at når du blir ikke invitert til i in det norske norske settinget og, og det er jo en forventning at uh, vi må jo kunne fungere i dette samfunnet. Så det er jo noen verdier som norske samfunn har som er på en måte okjent for meg, som kommer fra en annen samfunnsverdi. Mm. Jeg tar med noen verdier jeg også, som jeg vil dele. Samtidig for å kunne overleve, for altså å kunne fungere, jeg må jo kunne lære. Og det lærer vi janom disse uformelle møteplassene, det står ikke i en bok. Mm. Når du har en um, fest, du skal i en norsk fest, du skal uh, uføre dig sånn og sånn og sånn. Når du er på et middagsbord, du skal uføre dig sånn og sånn og sånn. Det står der, men det lærer vi gjennom disse møteplassene, å være sammen. Om vi har har den muligheten til å være sammen, så kommer vi aldri til å lære noe. Mm. Så det der samholdet og de møtepunktene, det der sosiale eh, med å skape eh, et sted, et trygt sted å snakke uten frykt og det å dømme eller det å lytte uten å dømme er så viktig og det må vi alle øve på. Det er noe vi hverken eh, er oppvokst med eller som vi lærer i løpet av en utdannelse. Så vi er i løpet av en utdannelse disse møtepunktene här er viktige også, ja. for et godt samfunn. Og jeg har jo reagert på, jeg synes var lite morsomkitt å høre din historie i dag, om det som jeg har tänkt på, som ligger også som en drivkraft bak mange av disse prosjektene, er jo at vi er ganske lite inkluderende. Vi kommer til andre steder av verden, så, så blir vi invitert hjem til mennesker, vi blir invitert på middag, og, og, og det er lett å prate med folk. Mens kanskje nordmenn ikke er så himla flinke til å andre i samtalen og det der å være nysgjerrig på andre åpen, hva er dine erfaringer du kommer fra et annet sted kanskje du bare sier jo, det, ja, gud, ja, det, nei, det var jo forbindelsene når vi liksom diskuterte hva er det man liksom har tatt med seg fra dette prosjektet sant? og då tror jeg at jeg har blitt veldig bevisst at når man er i en sosial setting at man på en måte har en sånn oppmerksomhet at alle skal in i samtal. og spesielt hvis det er noen som ikke har de sosiale referansene som diskussionen kanske kretser om, sant? Og, og i Bergen så, så tror jo vi at det er liksom verdens navle, ofte sant? Mm. Uh, og, og blir veldig flau uh, på egne vegne noen ganger hvor lite nysgjerrig man er, eller sånn tenker, ok, kanskje jeg skal spørre den personen om vet du hva vi snakker om nå, trenger du noe bakgrunnsinformasjon til å henge med hvordan relaterer du til dette, altså øh, ja, litt sånn pinlig, uhøflig kan vi være veldig ofte da mm. så, så det, det er jeg veldig glad for at jeg har blitt mer bevisst da mm, mm. Ja, og det er så enkelt som å spørre, hvordan går det? Følger du med? Er det noe jeg kan forklare for deg? Forstår du hva vi snakker om? Og vad synes du om dette? Hva er din mening? Hva er din erfaring? Jeg synes, jeg synes vi er redde for å, for å våge litt mer. Mm. Mm. Og um, så jeg husker at jeg, når jeg begynte å snakke norsk, jeg er fortsatt lærer, jeg du var eneste dag, jeg um, så var folk veldig rædde for, hvis jeg hadde snakket feil, veldig sånn, rædde for å rætte meg. Men jeg sa, var så snill, hvis dere ikke rættet så kan jeg ikke lære riktig. Mm. Så det er jo på en måte, vi, vi er veldig rædde for å våge litt mer, mm. og kommer litt tettere på hverandre. Vi, vi er veldig mer avslappet når vi sitter alene på en buss, enn en komare sitter rätt precis den av oss då bli väldigt flexibelt. Mm. <laughs> ja. <laughs> ja. Det sant. Ja, så då har vi ju kommit lite där va liksom hur hur är subsan stories nu har vi lagt det helt bak och så lämnar det vidare i oss och genom jobben och våra genom projekten våra och sånt så du giter se privatliv eh uh, ska vi snacka lite om det. Ja, det synes jeg, og kanskje du skal begynne, Katrine, for dette, du har jo den jobben du har, og der tror jeg du bruker det ganske mye. Ja, nå jobber jeg i kirkens bimisjon, og i subsystemståret så jobbet vi jo veldig mye sammen på tvers av ulike kunstsjangerer, ikke sant? Jeg tror vi var på det meste fem, seks kunstnere og akademiker som jobbet sammen, pluss at det var mange deltagere, så... Og vi jobbet upp mot andre sosiale grupper. Så det var jo et på en måte slags nettverksarbeid vi drev med også. Og samtidig så prøvde vi å få dette til å være en sånn inkluderende arena der alle skulle kunne delta. Så det var jo en stor utfordring på mange måter. Og jeg tenker tilbake med veldig stor glede på de møtene vi hadde. Vi spiste sammen, vi tänkte kreativt, hvordan skal neste rum og dialogvære, hvilke grupper tenker vi skal være med. Så at, at det har jeg tatt med meg inn i jobb, tenker jeg. At jeg er i hvert om veldig andres ideer. Jeg snapper fort opp engasjement og ideer hos andre som jeg bruker videre i prosessen. Jeg er fremdeles veldig fokusert på nätverk Jo flere vi er som deltar i en, sånn, en kamp- jo, jo bedre går det. Uh, mer og så mer tenker tänker, at man skal sette av tid til sånne kreative møter- også i det ordinære arbeidslivet. At vi skal ikke bare gå jevnt og trøtt mot et mål- og, og bruke de metodene vi vanligvis bruker,- men at vi setter oss ned og evaluerer og tenker nytt. Og hvordan er det beste å gjøre det denne gangen? Ja, det har vært både nyttig for meg, både jeg som privatperson, også i jobbsammenheng. Både i gamle jobben og den nåvarenda jobben, jeg samarbeider veldig med andre. Jeg føler at noen ganger sitter med mine kolleger, mine nærmeste kolleger, men jeg jobber med andre som sitter i langt vekk fra mig og det er samarbeid. Det var hver faglig, det var hver sektoriell samarbeid, på en min jobb. Så det bl jeg blir veldig bevisst på at vi er ulike. Uh, ikke bare fra utsiden, uh, innsiden også. Uh, jeg, jeg tenker, når jeg skal ta en, uh, ta en prat med en kollega, så jeg tenker litt, jeg gjør meg litt klar. At kanskje det som jeg forventer, jeg blir ikke med de forventningene, kanske det er noe helt annet, men det må jeg være klar over. Det er så på en måte jobbsammenheng, men i private, Eh Gita sa advier ju väldigt flink till att snacka ehm och och lite som dålig till att läsa. Men det här var till motsatt. Över kämpe flink till att läsa, så flink till att läsa att de folk han bara glömma mig. Men det här är ju både här var den arena för mig att öva på att snacka och bli sedd, bli hörd och se mina meningar. Så det här har varit väldigt inte flink väldigt men det här var go. Hva skal jeg si i forhold til liksom, um, overføringsverdien? Da lurer jeg på om jeg... For det at I 2017 så gjorde jeg ett um, et projekt på DNS som var en dialog. Jeg inviterte publiken til å sitte opp på hovedscenen og diskutere noe som jeg var ble utelatt i en offentlig debatt. Det var NATO-medlemskapet. Jeg gjorde det alene, men med med andre. Um, og da ble jeg invitert til å være eh, styreleder i et eh, antikrigsinitiativ, en organisasjon som ble etablert i etterkant av det møtet. Og det som jeg gjorde som der, Det var å bruke masse tid på å lytte til medlemmenes eh, drivkraft eh, for å være med i en sånn eh, bevegelse å eh, snakke om politisk motivasjon hva som eh, gjorde at de er så frustrert at de velger å gå inn i en sånn type eh, organisasjon eh, så det tror jeg var nytt eh, men så, så tror jeg at selv om jeg har vært veldig uenig i enkelte medlemmers holdninger så har jeg bestemt meg for og fortsatt være en del av fellesskapet, fordi at organisasjonen vil aldri være sterkere enn eh, alle de stemmene som organisasjonen rommer. Så det, den bredden er veldig, veldig viktig. Eh, jeg har eh, jo godt... Eh nesten helt ut av uh, den tradisjonelle teater uh, uh, konseptuelle måten å være skuespiller på det vil si å stå på en scene og fortelle en historie uh, mens publikum sitter stille og observerende i uh, salen til å snu så godt som jeg kan på hodet da og få uh, publikum med uh, in i verket og at det er faktisk deres stemmer som, som blir selve kunsten. Så jeg leter alltid etter i mine prosjekter nå og får i gang den dialogen på en slik måte at det er det som blir kunsten. Og nå til påske skal vi ha en vandring i Jotunheimen på ski, en, en prosessjon hvor vi skal feire snøen, og vi skal sørge over tap av snø, at den smelter, og at vi i eh, faktisk ganske nær fremtid kommer til å det at vi har snø å gå på. Og det gjør vi ved å bringe inn store, flotte faner. Der står det «snowprint», eh, og eh, samler folk i... Eh, samtaler gjerne utenfor en sån rasteplass en, en turisthytte eller lignende hvor man kommer i en dialog og hvor vi snakker om klimakrisen og eh, prøver å finne løsninger på det da og når jeg da kan fortelle de at de er midtpunktet i et køstverk så blir de ganske eh, forbauset men så fryktelig beæret over at det er de som er på en måte, det de som bidrar inn i dette verket da så dette driver nå jeg og utforsker nå skal vi snart reise noen vestpassasjen med statsrådlemkull eh, hvor vi skal snakke om kyst og tap av sjøfugl og små kultursamfunn som går i stykker og sånn så jeg håper jo at eh, dialogen er kommet for å bli, egentlig ja, og vi ser vel også at det er mange kunstnere som går i denne retningen her at det er både egne liv og at det er i samtale og samhandling med andre at det også resultat av i kunsten ja, ja jeg synes jo sånn avslutningsvis nå har vi kvartere i samtal samtalen, vi har lyst til å ende litt på debattklima i dag og, og hvordan vi har tenkt rundt det, men, men la oss være litt før vi går inn der, i det her Hva, hvordan er dette kunst um, og hvilke estetiske elementer har vi uh, tatt med oss in i dialogene og ikke minst liksom, ja, dette, hvordan det er å lage kunst og være en utøvende kunstner i, et sånt, i en sånn verden som vi lever i i dag så, så er jo det jo veldig viktig for, for oss at det oppleves meningsfullt. Eh, og da blir det kanskje det mye dialog. Men vi sa vi er jo estetiske eh, vesener som liker å produsere eh, utstillinger, og bygge ting, skape ting. Eh, så, så det er kanskje derfor vi lar det på is også. Da. Sallv det är inte dött så Katrina säger att det är inte dött. Nej, det är <er> det. <laughs> Nei, vi har jo haft vi har textilar, vi har processioner, vi har gjort det i gallerirum i museer upp mot eh, eh verk, um, eh, så vi har ju helt tiden det med oss, men um, eh, du må jo savne det Solveig som skuts på oss så rent sånn formalistiske tingene eller, eller gjør du ikke det? jo jeg savner det men jeg føler ikke at jeg kan bruke for mye fokus og energi mot det når det er så mange andre ting som er minst like viktig å jobbe med da. og jeg er jo også sykehusklom så jeg får jo ut mye av den andre formen for skuespillerarbeid der da og, men og på dette siste prosjektet nå i Jotunheimen, så skal jeg faktisk invitere folk inn i telt til å høre på historier sangen og historier fra fjellet fra Jotunheimen, så det er jo også et forsøk på å bringe tilbake noe av det veldig teatrale samtidig som da jeg skal holde dialogen i gang inn i det teltet så det blir jo en utfordring og spennende å hvor det går. Mm. Ja. Den måten ikke har jobbet på sidan vi sluttet med så heltre en dyrke subsenstøres projekter er i jo år, så jobbe med et projekt inne i et lokal i Hardanger. danger. Der reggle som har gått rundt i samfund og letet en etter initiativ der initiativer engerske og så inkludert de i kreative processer, ogå altså at de skulle lære kan kun kunnnerisk metode er. Og kunstnerisk metode for meg er å ikke vite hvor du skal, men på en måte bombardere deg selv med ideer og, og livsoppfatninger som kan ta deg i litt nye retninger. Så det endte som altså med at det er ungdommer som skal utvikle ideer til hva slags aktiviteter og, og skal vi tilrettelegge for på denne ungdomsklubben. Og da, da traff jeg en ungdomsgjeng som... Altså, kom fra ulike kontinent og fra land og hadde masse, masse ulik livserfaring og kunskap med seg til å tenke høyt rundt hvordan vi vil ha det og hva vi vil gjøre her. Så jeg synes det var veldig gøy at ungdommene til slutt oppsummerte projektet på en svarplakat. Liksom, Dette prosjektet er fra ungdom til ungdom de blir større, de blir voksne fort og de, det kommer andre nye ungdommer til gode og ungdomsarbeiderne sa at vi har aldri sett ungdommene gjøre noe av dette som dere dere har sendt dem ut i skogen de skulle reflektere, de skulle lage dikt og de kom tilbake og, og på en måte de har gjort det dere ba om men de har overrasket oss tilbake så det er vel denne fantastiske tingen med kunst at det er ikke noe vi bare skal gulpe opp det er ikke bare noe vi skal repetere Nei. vi skal finne opp en ny verden ja. og då må vi invitere folk in. Ja. Då er det folks egne initiativ og ideer som, som er det som får verden fremover ja. men har ikke det vært uh, sånn avgjørende for disse uh, deltakerne i KVAM det var i forbindelse med Kabuso, sant? Ja. Ja. Var ikke det avgjørende fordi at du var en kunstner, at ikke du var en pedagog, en lærer? Eh, altså ja. ja, og det tror jeg var uh, veldig viktig at du, du tok det opp, fordi jeg tror at altså en, en kunstner er faktisk fri. De har ingen stillingsbeskrivelse. Det står ikke hva de skal gjøre noe sted i løpet av en arbeidsdag. De er fri til å gjøre akkurat det de vil og samarbeide med hvem de vil og få innspill fra hvem de vil. Så det er friheten jeg tror vi må tviholde på at ikke alle mennesker i dette samfunnet har en stillingsbeskrivelse. Mm. Nei, også, til og med de som har en stillingsbeskrivelse, det, det skjer jo noe der også. det vi nå ofte sier at kunsten om dialog kunsten om formidling kunsten om å kunne kommunisere så det skjer jo noe i det formelle delen av samfunnet også at kunst kommer til å bli mer bruk av kunst altså. Ute, ut i samfunnet ut i samfunnet ja, ja. Nå, la oss det mer bruk av kunst ut i samfunnet i offentlige ja. i det offentlige rom. Ja, det er jo firma som ser dette potentiale og bruker filosofer og kunstnere i helt målrettet for å kunne leke mer med ideer og finne, finne veien videre. Mm. Altså det har jo vært en del, vi sitter jo på Laksevog nå, sitter i Bergen, og der i denne byen så går det stort sett rimelig greit for seg, men det har ju likaväl varit någon diskussioner hvor vi har tänkt att okej, okay, vi nog eh samlat in eh, folk til att diskutera detta. det har varit i förbindelse med oenigheter som har varit eh både i konst-kulturfältet, men liksom i någon eh, miljö då, sant? Som men som det har verkat att det till men skjønner oss, vil jeg ikke at jeg skal du vil at jeg skal bruke Diskriminering. diskrimineringsdebatten. Ja, og det er en diskussion man kunne laget, en debatt om i seg selv. <laughs> Eller eh, eh, det har vært i forbindelse med ja, levering av våpen til Ukraina, sant? masse veldig, veldig betente samfunnsforgifter spørsmål, vaksinekort har vært, kanskje det begynte der sant? Eh, sånn at jeg synes at de siste årene har klima vært så tans at det hadde vært veldig rett å gjøre jeg har hatt veldig lyst og vi har diskutert det men vi har holdt oss tilbake vi har vært lite ute av trening lenge siden vi har gjort det og disse diskusjonene her du skal vite hva du gjør for å, å, å klare å komme ut av en sånn dialogprosess med et lavere blodnivå enn at du skal eskalere konflikten ja. så ja Eh, riktig da, da, og vi er alle opptatt hvert eh, med vårt og mm. tørre å ta steget inn i sånne betente polariserte debatter, ja man blir litt redd for det ja. Men vi skal nok gjøre det igjen mm. Jeg føler at tiden snart er moden til å tørre å gjøre noe ut av når vi ser hvor polarisert samfunnet er blitt, hvordan høyere ekstreme og venstre ekstreme går enda mer til hver sin side, hvor vanskelig det er å beholde et demokrati, og hvor mye så stort på spill, så tenker jeg, nå blir dette viktigere enn ever. Så jeg tror vi må koke sammen ett nytt prosjekt. Ja, det er jo eh, valg i juni. Mm. Sant? Og, og vi... Vi har alle disse konfliktene på at vi ønsker ta vare på demokratiet. Mm. Så alle disse ulike meningene er jo eh, egentlig en gudegave. Ja, faktisk. Ja. Og hvordan kan vi møtes og ha dialog selv om vi er totalt uenige? Det må jo vara toppen hvis vi klarer å få det til. Mm. Ja, jeg synes det er erfaringen min sier at jo tettere på store spørsmål man er, og jo vanskeligere det er så lærer jeg mest så, da lærer jeg mest nettopp, jeg tror kanskje det var helt sånn eh, jeg har tenkt på hvorfor jeg er jeg så interessert i dialog og noe av svaret ligger i at jeg var i en veldig vanskelig og lærerik dialog en gang, der jeg så hodet føltes som det skulle eksplodere. Jeg hadde lært så mye nytt i løpet av den samtalen. Og det var jo ikke minst fordi at folk turde å være ærlige. Da. Mm. Så, ja. det, ma, vi, vi kunne jo bare fortsatt med disse samtalene mellom oss i en periode. Det er sikkert at vi skal gjøre det samme som vi har gjort før. Mm. Sant? Det kan jo hende vi må gjøre det på en ny måte, for mm. det er en ny tid. Mm. Ja, altså, vi må jo utfordre oss videre ja. altså, der vi vokser ja. og gjennom alle de arbeid, arbeid vi har og de store kontaktnettene vi har, så, så kan vi tenke litt om hvem som skal delta også mm. og vi må jo tørre å være uenige vi må våge å møtes med et stort uenighetsrom og likevel klare å snakke sammen det er kanskje det viktigste vi gjør frem i tid og så jeg tenker jeg at en ting vi må liksom, ta vidare at det er tilpassning, når jeg er minoriteter, jeg tilhører minoriteter, så jeg sier at tilpassningen både minoriteter og majoriteter, ikke bare ensidig. Veldig godt poeng. Jeg tror nesten vi kan avslutte med det. Her er vi i samfunnet der alle må tilpasse seg hverandre. Ja. Mm. Det har vi, eh, Substance Stories, vi fire som sitter her, og alle de andre som har vært med oss. Eh, vi er jo bare en liten brøkdel del representert i dag. Vi har jo samarbeidet med utrolig ut mange fine folk der ute i byen vår. Eh, men vi har egentlig bare lyst til å takke Radio Multe for denne muligheten til å se tilbake på, på prosjektet vårt. Og jeg, jeg tror uh, at uh, Karen har gjort at det er helt bevisst for hun vil nok at vi skal ta dette opp igjen. <laughs> <laughs> ok, da tar vi da utfordringen. Da yeah. tar vi utfordringen. Yeah. Ja. Veldig fint. Prost, Tusen takk for samtalen. Det var veldig kjekt å mm. snakke om dette igjen og ta frem litt gamle minner og tenke fremover igjen. Mm. Tusintak from, for the Samtal Om Soup and Stories. It was super interesting to hear. And also just so many overlapping issues with the questions that Radio Multe is also holding about community and audience and public and um, who art is for, what is, what we, you know, what do we even can, how do we assess what good art is and um, who's involved in it so thank you so much for raising all of these issues that i could understand in my learning norwegian so tosen talk yeah